Роботів запрограмували зібрати плати і як тільки набруть достатньої маси, послати радіосигнал на спеціальний приймач. За розрахунками, налаштування зв'язків мало тривати годину і п'ять хвилин. Я думав, Кейтаро здуріє за цей час. Пройшло дві години, потім ще п'ятнадцять хвилин, потім ще півгодини – у шимпанзе піднялась температура, він пітнів. А тоді, коли ми втратили надію, колонія подала свій перший сигнал. Розповідаючи, канадиці вів Тимура лабіринтом підвісних переходів. Відлуння їхніх кроків множилося, відбиваючись відразу з кількох напрямків – зліва, ззаду, справа, згори. Насправді на невиробництво можна помістити на нігті твого мізинця. Всі ці махини допоміжні, створені для підтримання вакууму, наднизьких температур і магнітного поля. Під нами якраз система забезпечення вакууму. Ральф тицьнув пальцем ліворуч. Зліва форвакуумний насос. Він призначений для розрідження газу перед основним насосом. За ним іде. Основний агрегат – турбомолекулярний насос. Чоловіки перейшли на інший бік підвісної галереї. Примітка. Турбомолекулярний насос – один з видів вакуумних насосів, призначений для створення глибокого вакууму. Принцип дії заснований на наданні молекулам газу додаткової швидкості в напрямку відкачки. Швидкість обертання ротора – Десятки тисяч обертів за хвилину. Для роботи вимагає форвакумного насоса. Відлуння знову сколихнуло простір цеху. Ось тут ще один апарат. Він потрібен для отримання температур близьких до абсолютного нуля. Охолоджений до 4 градусів Кельвіна, Холодоносій подається в колби з асемблерами, в яких відбувається молекулярна збірка. Ральф закрухував далі, діловито й не без гордості демонструючи наноцехи. Він скидався на батька, який підкреслено байдуже, розповідає сусідам про успіхи сина, глибоко в душі, аж захлинаючись від щастя. Тепер найцікавіша частина. Тимур перехилився через перила з дивним відчуттям, наче він знаходиться в кінозалі на прем'єрі якогось фантастичного блокбастера. Після сумбурного нагромадження насосів та компресорів перед очима постали акуратні ряди сферичних колб на металевих опорах. По землі зміїлися різнокольорові ізольовані труби. Попри погане освітлення, Тимур розледів, що над сферами бовоніють клуби холодних випарів. Тобі цікаво, як проходить збирання, звісно. Процес починається з підтягування матеріалів. Для цього є крихітні носії. Це молекули антрахіоніну, речовини, що використовуються при виготовленні барвників. Винахідний наш. Кейтаро скористався розробками Людвига Бартелса з Каліфорнійського університету. Бартелс спершу примусив молекули крокувати по рівній мідній поверхні, а згодом навчив їх підчіплювати молекули двокису вуглецю CO2 і носити їх за собою. Кейтаро оптимізував технологію. Наші носильники міг доставляти до місця зборки Чистий атомарний вуглець, водень, іони OH- і залізо. Ральф випростав руку. Бачиш кулі? Їх є 42, 6 рядів по 7 камер. Кожна відповідає окремому етапу будівництва наноробота. Молекули антрахіоніну зносять у конкретний бак – «Строго визначено кількість будівельних молекул, після чого інші молекули, асемблери, збирають їх докупи». Погляд канадця на мить затуманився. «Ми із джепом провели шість місяців під землею, працюючи по 18 годин на добу, поки запустили збірну лінію. Бували моменти, коли мені починало здаватися, що сонця і світла не існує. Ти мене слухаєш?» Так. У дійсності в голові Тимура аж кварчало від купи почутих за останні дві години термінів. З кожною хвилиною йому все важче вдавалося сконцентруватись. Що він собою являє, цей ваш асемблер? Наноасемблер – це молекулярний механізм, який, по суті, є шматком синтетичної ДНК і може рухатися згідно з інструкціями. У нього є ручки та ніжки котрими він чіпляється за інші молекули. Це крихітний будівничий забирає сировинну молекулу від носильника і, дряпаючись по головній конструкції, ставить її, наче цеглину, на потрібне місце. Чоловіки наблизились до плоского демонстраційного екрану. Точного, такого самого, як і в наземній частині корпусу, 3. Ральф увімкнув монітор. Виробництво постійно вдосконалюється. Губліну вприскували нанороботів третього покоління. Москвий процес роботів сформовані з наноагентів покоління 5 плюс та 6. Зараз продукуються значно більш просунуті покоління 7. На екрані з'явилася модель наноробота. Внизу висвітилась шкала масштабу і підпис нано nv нв 75 gv НВ-7,5GV-31-1-4-128» з ліпідним біощитом. Остання генерація відрізнялась від побаченої на горі. Тіло агента було меншим, щупальця тоншими, зате довшими. Деякі відростки зникали за межами дисплея під час обертання моделі. Крім того, на екрані навколо наноробота крутились безформні блідо-жовті кружальця, часто ховаючи його від поглядів. «Що це за кавалки плавають довкола?» – поцікавився програміст. «Одяг агента, його захисний костюм. Готовий наноробот запихають у ліпідну капсулу». Примітка ліпіди – сполуки біологічної природи, жирні кислоти, а також їхні похідні. Ліпіди виконують багато біологічних функцій, зокрема енергетично. При окисленні 1 г жиру виділяється 9 ккал енергії, що майже вдвічі більше, ніж при окисленні 1 г білків чи вуглеводів. Функція теплоізоляції жир – хороший теплоізолятор, регуляторна функція – Вітаміни А, Д, Е, а також усі гормони та стероїди є ліпідами та багато інших. На екрані він обкладений вида зміненими ліпідами, котрі імітують поверхню живих клітин. Завдяки цьому нанороботам вдається довше залишатись непомітними для антитіл імунної системи. Тепер агенти можуть плавати по організму 3,5 години перед тим, як імунна система розкусить цей трюк і грохне їх. Таким чином, практично всі нанороботи, навіть ті, які заблукали по дорозі, добираються до цілі. У мозок потрапляє 98% ін'єктованих. Раніше втрати становили 40-50%. Ральф зробив паузу. І поважно додав, антитіла, щоб ти знав, ще більше падла, ніж гематоенцефалічний бар'єр. Ральфе. Тимур згоряв від нетерплячки. Повернімось до Гобліна. Що сталося, коли нанороботи з'єдналися у нього в голові? Гоблін став великим проривом, але в той же час великим розчаруванням. З одного боку, ми створили синаптичні зв'язки на порівняно великі площі кори у здорового примата, не розбиваючи черепну коробку. Закладені мозкові плати стали досконалим вимірювальним приладом. Через них ми фіксували все, що відбувалося у мозку, з значуваною точністю. Раніше нейрофізіологи могли використовувати лише добровольців, які потребували невідкладного хірургічного втручання. Наприклад, за допомогою лоботомії, Колись лікували важкі прояви шизофренії. Примітка. Передфронтальна лоботомія – операція, що полягає у розкритті черепа і розрізанні тканин, які з'єднують лобні долі з рештою головного мозку. У результаті усувається вплив на решту структур центральної нервової системи, оскільки після такого дефекту жодна Патологічна психопродукція, галюцинації, марення просто не може виникнути. Метод небезпечний і не завжди дієвий. В Радянському Союзі лоботомію офіційно заборонили в 1950 році. Нині операціям на відкритому мозку підлягають пацієнти з важкими формами епілепсії. Уяви, пацієнту знімають півчерапа, після чого на корі Кріплять електроди. Таким чином медики шукають точки, де зароджуються епілептичні припадки. Після їх виявлення проводиться операція, яка нерідко дозволяє подолати хворобу. Ну а поки череп лишається відкритим, експериментатори користуються нагодою, щоб вивчити інші ділянки. Ставлять масиви менших і більш чутливих електродів і по отриманих картинках – активності нейронів, судять про призначення тієї чи іншої частини мозку. А тут у наших руках опиняється технологія, що дозволяє щитувати інформацію про стан чи не кожного окремого нейрона у верхній корі. Це була фантастика. Щоранку я прикидався і думав, чи мені не приснилось усе те, чого ми досягли. Ральф опустив підборіддя. А з іншого боку, через 29 днів гоблін помер. Тимур забув про паркий костюм і неприємний свербіж. Чому? Інформація ринула нескінченним потоком. Не встигали обробляти. Через тиждень після ведення нанроботів ми з Кейтаро почали готувати публікацію у Science. Стаття безперечно наробила б галасу, РНПіси рвали б нас на шматки, та нам було наплювати. ми були молоді, дурні та амбітні. Зараз я розумію, що той момент був ключовим. Якби ми опублікували результати досліджень, все склалося б інакше. Тобто стаття так і не побачила світу. Ні. Коли чернетка була готова, Кайтаров перше подумав про зворотний ефект. Про що? Одного вечора Джеп прийшов до мене додому, весь розхристаний і розпашилий, і попросив почекати з публікаціями. Я спитав його, навіщо? Ми стояли на порозі революції в нейрохімії та нанотехнологіях. Ми могли стати легендами. Джеп відповів, що ми ідіоти. Для чого спасивно спостерігати за імпульсами з мозку, коли, маючи прямий доступ до величезної кількості нейронів у корі, можна генерувати імпульси в мозок. Кейтар надумав не просто стимулювати окремі точки, а створити компілятор, який би перекодовував команди в чітку послідовність імпульсів, примушуючи шимпанзе робити, думати і бачити те, що ми хочемо, щоб він робив, думав, і бачив. Саме в цю мить Тимур остаточно усвідомив, що бути не жарт і не вигадка. І у вас вийшло? Не зразу для такого потрібен час. Я взагалі по первах не вірив. Я швидко змінив свою думку, бо через три дні ми вже знали, як примусити гобліна ворухнути пальцями чи кліпнути віями. Послідовністю імпульсів ми могли розвеселити, розлютити, приспати його. Кейтар не спав і поводився, як маніяк. На 25-й день після першого ведення він прийшов до мене з новою ідеєю. Японець вірив, якщо стимулювати певну ділянку мозку імпульсами конкретної частоти, шимпанзе заговорить – Зрозуміло, не заговорить одразу, а лише отримує можливість навчитися мови. Плати замінятимуть ту частину мозку, що у людей відповідає за мову. Мавпа, що розмовляє складно підрядними реченнями, ось це був би переворот. Проте для цього потрібно було, по-перше, збільшити втричі кількість агентів у голові Гобліна і, по-друге, Запустити нанороботів у мозок людини. Інакше ми не могли дізнатися, якими мають бути імпульси. Вам не спадало на думку, що ваші дії поволі сповзають по той бік закону? Навіть як на Бангкок? Чи ви знайшли добровольців? Ми нікого не шукали. 19 листопада 89-го, на 26-й день ми здійснили ведення двох додаткових порцій наноагентів. Після підключення нових роїв до існуючої колонії Гоблін став агресивним, як диявол. Через три дні примат здох у страшних муках. Тимур спохмурнів. Шимпанзе помер, бо не міг витримати жорстокого болю, що розпинав довбешку. Вніс ясність. Канадець.